Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari, aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo irratia, hor dago eta argia elkarlanean. Lanaren munduko analizia. Laguntakegan, amentzakegan, hizkinan bertan, ustabiltu, ta berrisvueltan. Depora ketitzea baitton stop stop. I'm more than I need that Bueno, bueno, amen gaude, beste behin ere bilbo iria, irratiko estudioetatik lanaren ekonomia saio berri bat egiteko eta nola ez bihar atretikeko ospakizunen atarian gu ondino haute eskunde ibegira jarri behar gara beti ere langileen ikuspegitik eta lanari begira eta ekonomiari begira ikuspegi kritiko eta antikapitalista batetik saiatuko dugu gaur zenbait edo hainbat, hainbat eskerreko alderdien, dien, ba, proposamen, heralda tsaile, kritiko edo ekonomiko-sozialen inguruan, ba, zenbait galdera eta zenbait hausnarketak e, egiten. Horretarako, e, lehen bizi izango dugu Roberto Uriarte, e, bera elkarrekin Podemoseko kidea da, e, e, urteak Madrien bizkaiko diputatua izandakoa eta gaur egun, buru berarri dauen elkarrekin Podemosen e, kampainan ostean izango dugu Alberto Alonso, Bera PSeko hautagaia da Arabatik eta baita Eusko jalaritzako Osalaneko zuzendaria izanda eta e, gure gaurko apurtxu bete e, autagai batzuekin eta, eta ez guztiekin e, elkarrezketake bukatzeko ba, izango dugu inigo Martínez-Satón, bera, e, ba, sumar koalizioko, elkarrekin Podemos iuko parlamentaria izan da orain arte, eta hoin sumar koalizioko horrekin batera ba, kampainan buru belarri dagoena. Zailoa bukatzeko betiko argia atala ingo dugu, kanpainaren kronikak eta, eta utezkunde jarrepena egiten dugu gorka peina garikano izango dugu gurekin solasten. Beti ere badakizue, lanaen ekonomia, or dago, bilbo iria, or dago, el, el salto radio eta argiak batera egiten dugun saioa dala baita ere arroza hainbat irratietatik zabaltzen dana, betieko eko eskerrak e, zabal, eruzatzea etxoko eta errigus eta oso guztietako eh, irrateko militanteei gure lanaen ekonomia saioa zabatxeagatik. Ba, bueno, horrekin eta lehen dabeizi eki etxabarria agurtzen gaurko eki, gaur buru belarri gabizu zutabiok. Ba, hori da, arrastion. Eta, bueno, ba, betiko moduan, ba, eki, eki asiko da, e, gure sindical agenda aurkestus. Bueno, ba, urrengoa egunetako deialdekinazteko, gaur rapiriak amar dituela, Bizkaian, urdu li zen, mekaneherren presako elako langiak, irro eta bostegun dara graba mugabean, ez talan dicek, abiatutako izte deslokalizazio prozesuak elitzeeko, zeinak, enda berregoita sortzi, lan jarri dituen kolokan. <tusurra> Gero errenta itorpena egiteko gara heldu den neurrian, Gaztu Militarrari eragozpen fiskala egiteko kampena abiatu dute eta, horretarako, e, ba, bueno, informazio hau gehiago lortzeko eta eragospen fiskala egiteko e, informazio daka zue honako e, atarian eragospenfiskala.org e, dena batera eragospenfiskala.org e, atarian eta hor, ba, bueno, informazio hau izango duzu e. bekin jarraituz, eaeko ambulantzitako langiak ere greba muagabean daude, otzaiaren emeretzitik hitzarmenaren negozazioa desblokatzeko elburakin. <gülüyor> Eta, <gülüyor> nafarrako erresintzatako langileak e, gaur e, greba ere izan dute, hitzarmen e, duin bat lortzeko. Bizkaiara etorritak, Bizkaiko kiroldegi guztietan beharginak greba hiz dute gaur eta ostirale arte egongo dira greban aztele, aztean, eta horrengo astele astean astelen eta artean egongo dira eta gero ja maiatzean 7tik egingo dute greba bidezko hitzarmen provintzial baten gaitik <mulik> Miloguzeko langiak atzo hasi zuten greba mugagabea e, itxarmenaren alde, beraz, gaur, bigarren eguna greba mugagabean, baina, bueno, hainbat egundara matzate e, lan uste partzialak egiten, e, ba, orain dela ditik. Eta ian farroan, Lekarosko Loziz Pharmaceuticals enpresako langiak saspi azte dara matzate ere greba, greban lan itxarmen propioa lortzeko. Bihar osteguna apiria kamaika, e, iruñean, testa funtzputreak familia bat etxe gabetu nahi du apirioen hogeeta bihan. Horren inguruan informatze, informatzeko eta etxe gabetzea gelitzeko ba, kampaina bihan jartzeko, asamblea az, e, irekia deitu du arituko Etxe Bizita Sindikatuak, seiretan sandu ze laiko CB Boxen. Bia arrostegunean, arrasaten, elkarretaratzea egingo dute hainbat sindikatuk, atzoko lan eriatza zahalatu eta patronalei zin instituzioi bere alako neurriak exigitzeko Etzi, ostiralean, apirirak amabi, gipuzako errepide bidezko salgain garraio sektoreko mobilizazioak iragarri dituzte itxarmena berritze, berritzeko amaiketan donostiako gitren egoitzaren aurrean portu etxe kalea bederatzi zenbakia larun bat honetan apirearen amairuan eh, hainbat topaketa ditugu Euskal Herrian zehar Eh, bueno, e, oieta, bueno bat, bueno, deialdi ba, de, Deialdietako bat Bilbon denon bizitzak erdegunean plataformak deitu duen prentzaurreko izango iz, dugu ordu bata laurden gutxiagoetan Herriberako merkatuan. Ezin, taupada, karri, Bilbon ere, handik metro gutxietara Palestinaren aldeko asteburoan tolotudaisenbait aragilek Bilbiausoan Eta manifestiazioa, egingo dute zeiretan, Santiago plazatik hasita. Nafarroan, iruenean, Euskal Herriko eskubide sozialen kartak, Euskal Herriko emakumen mundumartxak eta Euskal Gune ekosozialak, zutsikien itxasoa, eh, antolatu du, eh, bueno, eh, txikien itxasoa, Nafarroko jardunagak antolatu dituzte, barkatu, alternatiba ekosozial justuaren inguruan hausnartzeko. Eta e, e, mailatzeren hamaikan ere manifestazioa deitu dute hamaiketan gaztelu plazatik hasita. Eta, bueno, e, Gipuzkorara joan da azpitian Euskal Herrria bizirik plazaak topaketa kantolatu ditu ere eta manifestazioa diitu dute ziretan herriko plazatik hasita. Alernaren alegalekbaitza, gunele iglesia, preten el Apiren amabestean, urrengo asteko astelenean, Bizkaiko eskuartzetze sozialean LAB eta ESEK sindikatuek baragoaldia e, astelenean eta martitzenean eta asteazkenean greba ditu dute dela bezala. <tusurra> Apiriaren hogeian, larun bata, Nafarroko deron bizitzak erdugunean, saintzen inguruko topak eta kantolatutu antzoanen losa, losa kultur espazioan. <misa> eta ia ja, bukatzeko, Apirianen hogeita bederatzean, astelena, bizkaiko grafikagintza, laukre bagunatetik lehena edutu dute sindikatuek hitzarmen duin baten alde. <misa> Sentimenduen munduan, ez egin kasurik sentimendu egin. Si, sí, basta! Etxe zorion txutik, hilten da jainar zorion txua Ta auto zorion Zorion Txua Unzidu alaba Zorion Txua Cantu Zorion Txuekin piztuda Egun Zorion txua. anda perfektua con tu perfektua dan a pari perfetta tua taki la rosa al perfetta soldata imperfettua e mai inguruko saio hasiko dugu. Horre urduan e, e, ba, alderdi ezberdinen e, programa ekonomikoak aztertuko ditugu oraingoan. Lehenengo aztertuko nei da e, ba, e, elkarrekin podemos ena e, ba, Roberto Uriarterekin, bera EHatzuko zuzenbideko irakaslea da, Podemos Euskadiko lehen idazkari nagusia esandakoa eta baita elkarrekin podemoseko e, diputatu hoia kongresuan, arratzaldeon Roberto Azadeon, Andrew, bye. E, bueno, azteko, e, albadozu, apur bat e, laburbildu zeintzuk diren e, zuen programa ekonomikoaren, e, ba, nagusiak edo, azpimarratuko zenit, zenituzkenak. Bueno, gu leheni behin, e, uste dugu gure ekonomiak neurri baten, ba, naizta, e, dauden faktore makroekonomikoek izaten dute, La ba, momentu hon batean gaudela, garapen ekonomiko bat dagoela, baina gukte dugu garapen ekonomiko hori estela, et, estela ikusten bestela iristen leku guztietarauuzeta gertatzen daa ba, badaudela esaate baterako ba, enpresa oso handiak gaur egun sekulako irabaziak dituztenak eta eta hori zoritzarrez ezta ikusten inguru guztietan, ezta iristen e, sektore guztietara bakarri daude enpresa handia handiak. Ba, irabazi zugarriak egiten ari direnak, baina neurri baten egiten ari dira beste batzuen e, bat kontura. Eta eta egia da, ba, ba, bueno, ba, langileen egoera estela horren deste obetu, e, langile autonomoek esate baterako ba, egoera naiko e, gorra pasaten ari dira, eta emprendedoreak eta empresario txikiek ere, ba, neurri baten ez da hie iristen e, nolabait ba, diriturri hori gaur egun, ba, parra-parra ba, dirua ematen ari dena enpresa handi batzuntzako eta enpresa nolabait e, sektore e, oligopolistikoetako e, enpresentzako eta gukustu dugu hori neurri baten aldatu behar dela e, beste, beste eredu ekonomiko berri baten e, alde jarri behar garela nolabait terziar izazioa e, gertatzen ari da eta gehiegi pisua jartzen e, turismoarengan baina beste alde batetik ba, galtzen ari gara indar industrialan, er industriala azken, azken urtioltan, ba, ba, punto osoak galdu ditu gure gure e, pidean, e, ba, gero eta portazioa industriarena txikiagoa da, mugatuagoa da, eta hori guzti dugu bueltatu egin behar dela, eta hori buelta emateko, eredu ekonomikoari buelta emateko, ba, erakunde publikoek ere, e, bueno, ba, baure nalegin egin behar dute, jarri behar dute, eta... Eta neurri baten basilaa gara bulzatzen beste ekonomiko bat estena orain arte Europar batasunean aplikatu dena eta suposatu izan duena banla baiit balio erantzi handiko enpresak Europako iparraldean kokatzen direla eta Europako hegoaldeko enpresei eta kasunetan pent liberrik enpresei eta Euskal enpresi badagokiela edo ekonomiari daokkiola batez ere kaszializazioa batez ere zerbitzuetan oinarritzea eta galtzea indar industriala hau da eredu bat oso txarra eta urtazkurtan indarrean jarri dutena, eta ba, gaur egun ikusten duzu kanpainetan eta kainetan gertatzen da, ba eredu hori martsan jarri duena eta e, amarka dauetan implementatu duena, ba, gaur esaten du hori horren alde ez dagoela, beste eredu bat nahi duela, aldatu egingo duela, baina erraritatea da ba, amarka dauetan, ba eredu horren e, atzean ibiligarela eta soritzarrez, ba, Ba, sektore est estrategiko asko gure industriarenak utzi ditugu galtzen, esatebaterako ba, astilleroen sektorea gure ekonomian oso importante azena, eta beste, beste estatu askotan estrategiko bezala konsideratzen dena, baina zer norbaitek erabaki du erabakidu bagu konstruzio nabalean e, unzigintzan ez dugula e, sektore estrategiko bezala hartu behar, nahi zta, estatu liberala askotan esate baterako estatu batuen hartzen den nolabait laguntza dagoen eta estatuak bultzatzen duen est sektore estrategiago bezala, baina gukera baraki dugu hori erortzen jausten ustea eta neurri horretan ba, bueno, ba, uste dugu beste e, nolabait errekuperatu egin behar dugula gure indar industriala, izan dugun antzina izan genuena, eta terziarizazio hori mugatu egin behar dela, murriztu egin behar dela eta bultzatu egin behar dela beste, beste eredu ekonomiko bat ez da horren e, oinarritua, dero mantentzen duena indarra industriarena, eta ez dagoena goena horren, horren e, oinarrituta turismoan, edo beste sektore terziariota. Eta horretarako urdon, Euskal Herria nolabet berri industrializatzeko, horretarako aukerak ikusten dituzue, hori posiblea da, edo ez da iraganeko bueno, kontu bat? Horretarako... Horretarako borondate politikoa behar dela, beste eredu baten aldeko borondatea behar dela, eta behar dela direla neurri zehatzak. Ez, ez behar da batez ere dira borondatea. Ze gertatzen da, ba, programetan errez dau e, horri batzuk idaztea, hori esaten saio ekonomilari bati idazteko, baina gero zinda benetako borondatea. Ez ta, eta benetako borondatea jakin beharko liztateke, lehenengo eta bain, pentsuadezagun, elkarrekin Podemosek Euskolegi Biltzarrean planteatu dituela planteatu duela, funtsa soberano bat behar dugula, Hau da, nola e, ba, e, finantziazio erakundeak behar ditugula, finantziaziko hori behar ditugula mantendu sektor estrategikoak eta horretarako ba, behar da inbertsio publikoa. Eta behar dugu, batez ere beste eredu bat, eta erre, beste eredu horren aldeko neurriak hartzea. Eta, ba, beste alderdiek esaten dute beste eredu bat nahi dutela, daudela konforme dagoen ereduarekin, baina gero planteatzen dugunean, Parlamentoan Anoskolegio-Bitzarrean planteatzen dugunean planteatzen ditugunean neurri zehatzak beste eredu horretara jotzeko, babeti ez ez, ez ez problema daudela, ez dugula, ez dela momentua, eta beti haitzakia, haitzakia kaitzaki, baina azken baten jarraitzen dugu eredu berberarekin gero eta gehiago sakonduz sakundu, eredu horretan, gero eta gehiago indar industrialak industriala galduz, gero eta gehiago nolabait sistema ekonomiko bat bultzatuz non e, zergen e, zergen sistema Batpizka bat, e, ba, Madridien aiosuk daraman bezala, bat kultura hori e, jarri dute indarrean e, gure, gure diputazioek eta bereziki bizkaikoak, eta eta hori da eredua dua, ezta zema eta gutxiak gordain eta gero zer gertatzen da, ba zergak mugatua direnean, txikiak direnean, aulak direnean, ba gero estagola posibilidaderik zerbitzu publikoak mantentzeko, eta estagola posibilidaderik estatuak izateko indar bat, indar bultzatzaile bat edo e no ba, ba, egiteko ekonomiarena sektore estrategiko publikoen bitartez eta eta baita lagunduz eta bultzatuz bereziki gure eredu politiko edo ekonomikoa dena eh haudano labait e, eskerrekoek e, ba, daukagun eredu bezala da ekonomia gizarteko ekonomiarena ekonomia sostilebilirrena kooperativismoanena e no ba, e, ba, ekonomia sozialeko E, erakundeak bultzatzea, hori soritzarrez eta egiten, soritzarrez e, Euskal Herriko gazte diari ematen aukera hori, normalean subazoaz enpresa batera, enpresa bat sortu nahi duzula zure e, kide batzuekin data beti informazio ematen zaizu e, sozial laboral bat, edo parka, parkatu, sozial limitada bat egiteko, SL bat egiteko sekula e, e, ez dira bultzatzen, nolabait geure gizarte ekonomiako eredua gizan beharkolitatekenak e, eta eta ekonomia del bien komunek esaten duen bezala, ba oso importantea da eh, gizarte ekonomia bultzatzea, importantea da gure herrian, baina asko zede importanteagoa izan beharko litzateke, eta hor ba, gukuzte dugu jaurlaitza paper izugarri importante bat izan beharko lukela, aldatuz gure kultura ekonomiko osoa, eh, kentzeko nolabait eh, pelotazoaren eh, kultura, eta nolabait efa, ekonomia fakultatetan irakasten den, E, irakasten den ekonomia, ekonomia nola bait individualizatua eta eta pertsona partikularren interes, mm -hmm. intereselako utxutxik eta kontutan hartu gabe, ekonomia, ekonomia soziala erizan daitekela eta posible dela ekimen ekonomikoak aurrera eramatea e, gizartearen interesean edo denon interesean, intereselan, eta horretarako e, daude Lan, eh, lan elkarteak edo edo sociedades laborales deitzen direnak, daude kooperatibak, daude eh, erakunde asko ekonomia soziala superatzen dutenak eta gaur egun soritzarrez ekonomiaren euneko amarra bakarrik superatzen dutenak eta beharko litzateke hor ba plan izugarri importante bat eh, nolabait eh, erakunden eh, lidergoarekin babultzatzeko bultzatzeko gure gaztebia ba, Bairu 3 edo 4 ikasleak unibertsitatean daudenak eta bukatzen duteniak ba nahi badute eh emprendedora quizás edo nahi badute, nahi badute proiektu datorrereman ba es es jo satelajo eh, sociedad limitada de Salaco el el el Kartetaraba his jodes ater badago Euskadiko kooperatiba txikiaren eredua oso importantea. Eta horretarako hori ba, ikasi behar da, si behar da eskoletatik, hasi behar da ekonomia fakultatea dit. Beste eredu ekonomiko bat irakasten eta, eta nolabait emprendizajea jentea emprendedorea izan nahi duenari ba, bultzatu egin behar lagundu egin behar gizarte ekonomia ratzotzen eta ez bakarrik ba, eredu e, kapitalista tradizionaletaraz. Bai... E Bueno, le neurren artean aipatu duzu erakunde publikoen esku hartzea ekonomian. E, hori eh izan daiteke e, ba, e, zenbat sektore edo enpresan diene nacionalizazio ere planteatzen duzu, e, orduan e, zuen neurren artean edo uste programan des... Esta Gaur egun nacionalizazioan zinia planteatzen hain bezala ez estira planteatzen bai planteatzen da nobait funtza soberan nobat de fondo soberan nobat sortu behar duela e, Eusko Jaurlaritzak Ez titula gauza berriak sortu baino gehiago, ez jausten utzi orain arte gondiren gauza. Exate baterako, ba, ba nolabait, ba aurrezki kutsak izan ditugunak e, usten joan gara, enpresa publikoak izan direnak euskal bezala usten joan gara, hau da denon diruarekin sortu dira E, Sortutakoa aberastasun hori ba hausten utzi dugu e, erortzen, esku publikoetatik erortzen eta hori ezin dugu nartu. Nartu behar dugu ekimen publikoak egon behar direla eta baita neurri guztiak e, borondate politiko sendo bat jarri behar dela ez usteko e, sektore estrategikoak orain konseratzen di konservatzen dituguna galtzen. E, guk esatebaterako, bueno, Ni nik esatebaterako ba, ba kongreson egon ginen bitartean, ba ukera egon zen e, nola bait mantentzeko Euskalduna asieroa oso importantea, e, sektore konstruzio nabala, eh, unzigintza munduko leku askotan sektore estrategiko besala konsiderazen da. Ba nola bait ba konstruzio aeronautikoa konsiderazen den besala, baina menes, esan ziguten es, guk konsiderazen dugu aeronautikoa badela estrategikoa eta nabala, ez gaiteik? Ez da hogarra erabaki dugu, ez dela estrategikoa eta kitu. Berdin da, estatu zearo liberalak direnak, esate baterako estatu batuetan, ez badira, e, e, e, konsideratzen badira estrategikoa. Gan estatu batuetan, esate baterako portuta, portu batetik, estatu batuetako portu batetik, bestera, ezin duzu merkantziari mugitu, espada, untzia, espada bertakoa. kanpotar batek ezin du mugitu. E, dira, neurri akartzen direnak, babesteko, bertako, bertako untzi Guk, zoritzarrez untziolak erozen utzitugu, Eta hori da, ezin duguna jarraitu, bideo hori, nolabait, ba, publikoa privatizazen eta eta sektore estrategikoan, estrategikoetan bereziki. Hasi behar dugu, ba, kontrako politikak egiten, mantentzen dauden e, sektore publikoak eta aukera publikoak, eta batez ere oso importantea, ez da bakarri publikoa la privatua izan, izan em, oso importantea da publikoa dena erabaki eta e, kultura, publikoaren kulturarekin erabiltzea, hau da, denen intereserako eta ez bakarrik enpresa horren e, irabazie, pelaburreko irabazitarako. Eta hori zoritza razaskotan ez da egin, ez da, enpresa asko publikoak izan e, euren gestoreak ez dute buruan eduki beste modu baten gestionatu behar dute dutela eta publikoa izan arren gestionatu dute bakarrik enpresa horren intereserako edo e, bakarrik mantentzeko enpresa hori, eta ez, ikuspegio batekaz, interes orokorra dagoela atzean, eta enpresa hoiek izan behar dira nolabait, bultzatu egingo egin dutenak e, beste sektore ekonomiko, oso, sektore, e, beste sektore guztiak, eta sektore pribatuak. eta oso importantea, batez ere, ba, sektore zearo estrategikoa direnak, ez da, normala guk galdu egin dugula aukera guztia nolabait, sektore finanzieroan inolako, e, ikzig eukitzeko, gaur egun netzen da, E, modu pribatuan ez daukagu, eta pentsa dezauzako oso importantea direla, e, berreun urtez iraun dutela, eta, eta betek izun sozial oso importantea izan dutela, eta momentu baten gestio problema batzuk egon zienez, bakkendu egindituko eundaka urte izan dituzten erakundeak, eta nolabait lan izugarri hona egindutenak edo egin egindzutenak, e, amarkadatan ez, e, e, ez mendez-mende, e, mereziarren e, mendetik, E, e, aurrezki gutxak izan duten paperea, eta galdu, galdu egin du, nahi izan dutelako, Euskalderri Jeltzaleak nahi izan duelako galdu, eta eta noski ba, alderri sozialista ere, hemen, hemen alderri sozialista danotak da ikun bezala, badanola da, ba, baita muleta bat Euskalderri Jeltzalearena, eta Euskalderri Jeltzaleak daukan eredua da euridu neoliberala. Eta bereziki Euskalderri Jeltzaleko gazteo, gau da, ez berdina paradalezen Euskalderri Jeltzalea eta eta urkulluren eskaldarri jeltzale. Eskaldarri jeltzale berria, gazteak, eskaldarri jeltzaleko gazteak askus ere neori beralagoak dira. Ez dira, ez datoz demokrazia, kresitau demokraziazik, ez daukate inolako mugarik euren ikuspegi, bizitzaren ikuspegi neoliberalean, eta azken baten, ba, ez, ez daude oso, oso urrumba, ayuso Andrea dagoen pozizioetatik e ekonomian, azken baten planteamentu antzekoa dituzte. Gukaldiz, uste dugu oso importante dela, sektore publikoa importantea dela, estatuak arlo guztietan norabait begiratu behar duela ongizatea batik, eta bereziki arlo ekonomikoan ere. Bale, babos ondo. E, neiko argi geratu zaigu, beraz, eskerrik asko Roberto Uriarte, gurekin egoetagaitik, elkarrekin Podemoseko kidea, urrengore arte. Mi gertze, uri, urrengore arte bai. eskundetarako programa ekonomikoekin e, jarraituz, hemen Alberto Alonso, Euskadiko Alderdi Sozialistako Arabako hautagaia, osalanako susendari hoia eta Ugeteko kidea baita ere. Kaixo Alberto. Hau oh, ba, salveon bai. Ratze bueno, hasteko e, orain enplegu legearekin eta lanbiden erreforman saldet buru belarri sartuta Bietan, ba, bueno, emaitzak neiko e, estabe datuak izan dira, onak edo txarrak diren, eta e, zein da oie, oiekin dar, indartzeko eta eraginko hortasuna irabasteko ba, egiten dituzuen e, proposamen nagusiak? Ba, Nik uste dut datuak hor daudela, eta datuak ongentiboak direla, batetik kuantitatiboak ikusten baldin bat ditugu, eh? den gambia ziren eta za, zazpian dago, Hau da, eta honin ondorioz, eh, azkenengo da urte hauetan, nogeta sortzi mila langabetu gutxiago deuskagu hemen euskadin, eta hor, horrekin, horrekin paraleloki ero, iruroketa magoz mila afiliatu milago deuskagu, eh, gizarte seguran zan, nik uste datuak ordo dela, eta du, datu hauetara llegatzeko, ba, bide luzea egin dugu ez, bai euskadin, batzuk aipatutako lege hauekin, eta baita Espainian ere ba, adibidez lan reformarekin, eta beste, eta beste lege batzuk hartuta, nik datuak konak bidela, Eta bueno, hori zalantza jartzea, ba bueno, bakaitza du zergatik egiten duen. Baleados, eh eta bueno, ja etxe bizitza politiketan sartuta, e, gune tentsionatuen mapa egin duzue, e, baina sin apur bat eh e, zelandoa ba, gune tentsionatu hoiek deklaratzeko prozesua es hori aurrera aterako duzue, edo zelan joango da. Bueno, hontxe, hautezkunde e, e, batetara gijoaz, ta horrena ez da momentu ez, gauzak aurrera edo atzela ataratzeko, baizik eta hautezkundela e, geure proposamenak azaltzeko, kalderatzeko, bakoitzak ikus dezala, edo e, irakur dezala geure programak, eta gero, hauteskundeak pasata gero eh, ba politikak egiteko momentua dago, gure ustetan, unetentzioen gaia eta beste gai batzuek, bizitzaren, e, bizitzaren, bizitzaren, bai, e, bibiendaren edo gai hori, e, bera, oso beharrezua da, garrantzizua da, gugetzako, eta gure paraman, argita garbi dauzkagu, bide horretatik jarraitu garko dugula. E, Madrijen, temen Euskadi, oendala ja urte batzuk, egindako e, e, lehi dela vivienda deritzena, aurrera bota genuen, eta nik uste dut, ba, bueno, aurrera jarraituko dugula, baina ontsenez da momentua ez aurrera ez atzera botatzeko behitzik eta, guure... E, proposamenak e, kaleratzeko bizi, ez? Bai, eta ordain sentzuk dira proposamenak e, etxe bizitza politiken inguruan e, gune tentzionatu dagokionez edo bueno, edo bestelakoak bestela. Ba, gure ikuspuntutik puntutik bezat, eh e, handiena gazteak dute. E, behin baino gehiagoetan esan dugu, e, e, bizitza, e, public, e, ba, etxe bizitza publikoak e, egiten jarretu beharko eh ordaude akordio mordoak e, ari gera, eh bai daitezten eta bai beste hiri batzuetan eta beste herri batzuetan gaur egun eh e, etxe bizitza publiko 3 e, etxe bizitza publikoetik bat mentsat hemen Euskadene egiten da eta gure ustetan, nahiz eta eh er txiki bat izan Espainia barruan, eh geure bultzada ez, etxe bizitza publikoaria oso indartsua da ta bideo horretatik jarraitzen proposatzen dugu. Vale, urdun eh alokeiruzko parke handitzeko ere politika egingo duzuela diozuela diozu, eh hori. Uh -huh, bai. Bai, dena den, horre txebiden, laurogeita 6.000 pertsona dode, edo inkluso gaude eska, eskari moduan, orduan hori, suposatzen da, hori apurrat ori, arintzeko neurriak proposatuko ditu zuela, ez? Bai, hori da, ba, zandizu ez da, ba, loka iruzko txebizitzak egin behar da, ez? Merkatu publiko da joan behar dela, merkatu publiko da joan behar dela eta hori indartu dugu hori dazkepinean, bloke ba, hori soltatzeko dagoen da bide bakarra ez. <gülüyor> Eta, ja, bueno, horrekin zer du, baina ez da guztiz berdina, pi, e, pisu turistikoak, e, pisu turistikoen erregulazioen erregulaziori dago kionez, horre, Europako arau berriak ekarriko ditu zuela dio zuen e, e, Euskal Autonomia Arkidegora, urduan, E, zeintzuk, e ze ze arau dira hoiek ekarriko direnak, bueno, noski e, zuen e, programa aurrera ateratzen bada sentzuk dira arau berri hoiek ekarriko dituzuenak. Bueno, ni zuretan e, turismoaren eztabaida, ez bakarrik bisueta, baizik eta eztabeida jazangaritasunaren, eno turismoaren jazangaritasunaren kasu inguruan eztabaida handi bat, eh, sartu edo ereti berdo da. Ni zuretan urrengo lau urteetan eztabaida hori legibiltzarrean eman beharko da. Ez bakarrik e, Europak e, eman dako araudiora hori honea ekartzeko, baizik eta Espainiako eta bai, Espainiako be, araudia be behonea ekartzeko, gaur hostetan ez ereki behar da. Turismoaren e, ba, salantza horiek edo jasangarritasun hori e, nola turismo jasangarritasun bat aurrera eramatzea uretzat e, gai garrantzitzu badat eta gu proposatzen duguna zera, da ba, ez? Urrengo lagurtetan, jasarri, landu eta beste gai batzuekin egin dugun bezala, dibidez, balaketak klimatikoaren inguruan edo, e, adostasun handi bateko ba, akordio batetara llegatu, ez? Bale, eta, bueno, e, ja gehiago, industrian sartuta e, apur bat, ba, bizkaian bizi den orako joera hori konpontzeko e, az, bueno, hor e, ez dakit, igual ez duzu horrela eh, ikusten, baina eh, dena de la politika industriala eh, da industria sustatzeko eh, zintzuk dira ba, bizkaian batez ere, baina bueno, euskal herrian, baina batez ere bizkaian egoera apurrat eh, relativoki bat txarra goa delako eh, zintzuk dira planteatzen ditu zuen eh, neurri zehatzak? Bale, eh, vale, eh, ba eh, a ber, industriaren inguruan eta bizkaianak, ba, egia da ba, eh, historio bat daukala, ez ba, katek bizkaia baina gauziki bizkaianak badoka, beri historioa, eh, industrial industrial historio bat, ez bere biturak edo bere tradizioa, eta gila da, e, denbora, que zandigula, ba, industriak lokala, emplegu, ba, kalitretesko enplegu handien, eta hori bermatu egin behar dugu, jarraitu egin behar dugu, baina, egia da, baita ezin degula hartu, ba, adibidez, emegetzi garren, edo goi garren mendeko industriaren e, eredu berdina, ez? Gaur egun, landu behar deguna, zera da, ba, ez? Ogeta bat mendeko industria, etorren horren ingurua, ba, badaude, halako erronka ondi batzuk, industria gaurre egin beharko diona, eh, alde batetik erronka klimatikoa. Gaur egun industria guztia eh, edo trantzisio hondbi bat egin beharko du energiaren inguruan, baina bai ez soilik energiatenera, utan bezeta, ba ekonomia zirkularra eta eta bar, bere e, bere barne berneratuz, ez? Hori alde batetik eta beste erronka hondiena digitala da, ez? Erronka digitalan beroe hartu egin beharko da. guk proposatzen deguna seda da, ez? Trantzisio hori eredu hartuta, eh? bide hartuta hartbatze bezala hartuta, ba, empresa Lagundu, enpresi eh? Lagundu ba, transizio bat trantzisio bat, trantzisio hori elamateko, ez? Ez gaude denbora, gaur egun, edo momentu honetan ez gaude erlatibit erlatibi, erlatibi zatzeko momentuan baizik eta aceleradore aceleradorea marcha jartzeko, eta trantzisio hori, ba, gero eta agur dago egiteko, ez? Da gure ustetan hori da, ez? E transizio digitala eta transizio klimatikoa, aurrera eramateko dure enpresak laguntzea ez. Atoz, ba, eskerrik asko Alberto Alonso, PSE-ko arabako auta gurekin egoetaitik eta urrengo arte. Benga bai, urrengo erarte. Ikarra txena zesna gaian txutean Las azaz del enero verdiña gretata cenda Pero de que está go go go teco Te digo la senate ti han esta go ese go sta teco Backlot Bernara no se valla te da Estano en a baño garstia go aterazai Egun kari atzendo, tia berririk dagoen Tuzgatatzun gaben kon mundu batean Guitzen Eta gure e, auteskunde programaen azterketa Ekin e, bukatzeko Dekogu Iñigo Martínez Satón Ebera Esquerra Nitxako Koordinatzailea da eta arte Karrekin Podemos iguko parlamenterea izan da orain sumarrekin batera aurkezten dira Nitxako Orkestendira Esquerra e, esker, esker, Nitxa e, Arratxaldeon Iñigo Kaiso, arratxaldeon Bueno, eh apurtxuet eh, sumar mugimendua mugimendu azkeran Eskeranitza eh, eko, eko, eko programa irakurtzen on gara eta bueno, nahiko asierako edo importantzia gehien hartzen duen ar ar arloa, ba bizitza erdigunean, eh, edo politika feministatik sarrita nalarrikatu dan, ba bizitza erdigunean, jartze jartzeako programa bat dala, eta eh? horretarako atal ke aurkesten dozu ez, baina bueno, ba ber ez eh, Eusko Euskal politika Berezik importantea dira, osasungintza eta zaintza politika, politika dara dago, eh? zeintxu dira zuen proposamenak bi, bi, bi ardatz hauetan, osasungintzan eta zaintza politiketan? Bueno, gure proposamenak guztiak, eh, osaki dut prestigio eta publikotik berreskulatze da, eta hori egiten da, ba, bere langileak, bai medikoak, bai eritzenak, bai zerbitzor guenitako langile guztiak publiko, E, eta baldintza duenetan lan egitea horrekin orre, lortzen duguna da ere bai balan baldintzake aparte e, itxarun zerrendak e, bukatzea eta e, kalitatea haunditzea eta noski zuke azirako momentuetan azalduzun bezala e, ba, Euskal Herriko mohin ez eta beste hainbat e, sindikatu eta ragile bai gaineratu duten gai zentral bat dukagu jorlatzeko zaintza sistema publikorena, guztiok buziok behar dugu Gure, bizitza, gure bizitzan zehar e, zaintzak, eta momentu honetan zaintza sistema, hemen Euskadein dut dago zaintza sistema, agustik e, beribatitzatuta dago, negoziola bideratuta dago, eta e, aldiberean, hor lan egiten duten, langileak, e, bereziki, e, emakumeak ba, lan, lan, lan baldintza oso prekariotan daude, eh? eta gure proposamena zaintza sistema publiko bat. E, sortea, osakiretzarekin igual irudi bat egin dezakegu, baina zaintza sistema publikoa eta hor, balan baldin txak, e, bueno, bat, duintasunez bete behar ditugu, eta aldi berean balenboraren e, ez da da, hau da, doka gu, baduela ia egun urte aprobatu zen sortxerduko lan ordua momentu honetan, eta gure apostua umarren, bai hemen eta bai estatu osoan, lan lan orduaren, murrizketaren aldeko apustu zakona da. Bueno, badakigu, eh, osasun gintxa bada Euskal autogobernuaren baia-ia bat, eh, aurrekontu publikoetan, baina laurden bat kasi da eskuntza. Eta, bueno, badakigu, e, bereziki zuek eskeran itxatik, baina oroar, e, sumar koalizioaren alderdi guztietatik, ba, eskuntza publiko, inklusibo eta euskalduna e, bermatzea es, eskatzen dozuela, edo hori gauzatzeko kompromesua hartzen dozuela, eta baita etxe bizitza politikoak, po, e, parkatu, etxe politika, badala baita, e, bueno, ba, etxe bizitza politika berria edo eraldatzea bat, gauzatzea, orduan, ba, bihardatza huetan, bereziki eskuntza publiko, inklusibo eta euskaldunean, eta baita ere etxe politikan, apurtxu bat laburtu albadosu zuen, zuen proposamen nagusiak? Euskabin ematen da, egoera oso arraro bitzi batez e, balderdi guztiok adetzen gara autoeskundeetan, eskuntza publikoaren alde, baina ikusi dugu, nola e, ba, legein txoletan, baina bueno, espalditik e, datorren ba, bai beneuvek, bai peseek eta bai atzebinduk ba, itunpeko e, eskola eskuntza publiko barruan jardaitzea, eta baldintza berri nekin jardaitzea, edo behoekin batzuta jardaitzaren aldeko apustu egiten dutela, eta sumanetik, eta ikeroneatik, e, betidanik, ba, eskuntza publiko inklusibo baten aldeko apustu sakona egiten dugu. Eta hori egiten da horrekontotakin, egiten da langile gehiagorekin, egiten da segregazioaren kontrako e, neurriekin, eta hori bakarrik bermatu dau daiteke ba eskerreko koalizio os marreko euskereko koalizio bat dela ba baldin badago eta gaitare, ba, bueno, ba, lau urte hauetan eskola poliberaldelako plataforma ek egindako mobilizazioekin eta txevizitzarekin ba oso argi iz egin berda datago txevizitza legea 2015ean ordaindago estatuko txevizitza lege bat eta bueno, ikusten dugunan da nola PNVek eta zoek ba, ez dute garatu hemengo legea eta PNB eta zoek, Eusko Jaloritzaren bitartez, estatuko dutko legearen kontrako legitea jarri zuten, eta intzen ere hori e, alokairuen erregulozioaren e, bueno, kontra egiten du, e, egunet entzionatuen indizaren kontra e, egiten du, eta hori ez da e, justo gure gaztek eta gure bueno, ba, e, jendea behar duen etxe bizitza politik. Bueno, eh Aipatu dos Jardunaldi laburragoak egiteko politika badakigu Yolanda Díaz eh, ministra eta lehendakari ordearen eh, eh, kimenez, ba, Jardunaldi legala, no, gozita basaspior dueter dira pasatuko da la urrengo urte eta erdi honetan, baina baita ere eh, eh, Díaz beran hildo eh, eh, politiko eta programatikoaren eh, eh, lan harremanen demokratizazioan sakontzeko eta bueno, ba bien arteko harreman badaguela, es eh, Jardunaldi laburragoak egiteko berrera eragi edo berreraiki eki behar dira lan arreman demokratikoago batzuk. Ez dakit bi adarrauetan, ze politikainara eusko jaularitzatik, berez hori da, eh, oin hauteskunde begira dekogun esparru propioa? Bai, bueno, a ber, eh, lan arloaren demokratizazioa, hor titularlean ez handezek ba, 30 jo garaian, eh, egiteke ageratu zen, eh, ba, gau sabatizantzela, ez? Eh? E, kusi dugun nola beti izaten esaten den moduan demokrazia en prezen, atean, geratu zela dez eta bueno, gure apustua puztu, aintuzuna ere da ba, e, lan e, munduan enpresaren munduan ba, demokratikazio batten du behar dela, hau da diddez Alemanian enpresa ertaininetan, e, ba, sindikatu bat orrde enpresa batzordek e, parte hartzen dute sustan ez. eta hori bueno, ba, ikusten kultura hori eraztea, e, neurri oso osopositiboa izango linkatekela eta hain zuzen ere bai, ikusten ikusten ari gara eta ikusi dugu azken urtetan nola bai sektore publikikoa eta sektore pribatuetan euskadin eman direla hainbat eta hainbat greba eta horrekin lortzen lortzen direla e, hainbat eta hainbat hobekuntza e, lan balditzetan eta gure proposan naintsuen ere da, Ba, espazio hori zendotzea, eh, eh, mobilizazioaren espazioa zendotzea eta elkerrezketaren espazioa zendotzea. Bueno, sumar eh, indar laboralista moduan eh, aldarrikatzen sari, eh, baita indar berdea edo ekologista, eta zuen programaren atal oso bat, politika industriala, trantzizio ekologikoa eta lana erdigunean jartzeko beharrean, eh, enabarmentzen dozu, ez dakite zi, laburtu albadosun, zeintzuk diren hor e, Euskal Industria berriindartzeko edo, edo salbatzeko obeto esan da politika eginaldiren politikanagusiak? Bai, bueno, zabaltzenari eh, gara eh, ba, sistema ekonomiko post-krezentista post bat, eta hori heldu behar da, leku guztietara, eta gure gure ustez, trantzizio ekologiko hori ezin da egin dangile gabea, dangile... dangileak e, beste alde batean uste baldin bada, eh, trantzizio ekologikoa, ez da, ba, bueno, ba, ez da gauzatuko, emango eh, da eh, aldaketa bat, baina ez da hazrak izango eta gure ustez egin behar da enpresen e, enpresekin batera eta sektore publikoaren lidergorekin herri berrat txisio ekologikoa. Horri hau eh kodlatzeko ba jorratu berdugu gure kontsumo modua, jorratu berdugu gure produzitzeko modua eta jorratu berdugu adibidez, ba mugikortasuna, ez? Hemen egin eginda Azkenengo urteotan eh urteetan e, rapide eta azpiegitura handien aldeko apustu bat eta gainbardugu ba eh garraio publikoaren aldeko apustu sakoak bat, ez? E, adibidez, ba versus eh lurraldeko e, e, metroa, ez? Ba hori da ere autozko dagoetan jordatzen dena. Ea aspigitura handiak, makroaspigitura handiak e, garraio privatu egiten diren, edo e, garraio publikoetarako ez? Eta hori, bala mundua eta e, gure e, bizitzeko modua, gure munduan egoteko moduan aldatu behar da ba, e, trenzizio ekologikoa arrakazatua izateko. Eta, oso ondo, ino, eta ya bukatzeko, eh, beste indarazko ez bezala, eh, hautezkundauetan, basuek be, fiskalitateari indar bat emoten zuen programan, badak igual aldun dian, eh, aldun dian eskumena... Naiko eseragin korra, no? Edalan, e, ba, provintzialismo fiskal horretan, yeah. no? LTH dala eta. Baina, bueno, pues, politika fiskal, bateratu edo orokor bat, e, be, bai, euskal Finantza enkontxeioaren bidezu zu aspaldin parlamentaria izan zareles, badakizu ondo, e, in, oso importante da, gastu publiko eta enbertsu publiko eta enbeste programa eraldatzaia gau zuatu izateko, direla berdirela, es? eta zela lortu, fiskalitate justu, progresibo, eta, eta, eta, eta kaso netan baita eraldatzaile bat. Ba, segurazkoa, bueno, está bien, da asko daude, baina Euskadi, fiskalitatearen eztaida da, ba, garantizatueko bat, eh? E, ikusten gara nola institutuen neoliberal batzuk esaten dute Madrid parean, o Parean da dela, eh, askatasun fiskalean horrek esaten du, ba, daukagula oso fiskalitate regresiboa eta hori esaten esaten duena da langileak e, proporcional le pagatzen dutela e, dirudunek, baina Euskos e, gehiago eta hori aldatu ba, da. Da nondik egin, berda, ba, guri guztatun leitzaiguke, noski, eskola bizarrak, bere beintzea, eta harmonizatzeko kompetentzia, eh, bueno, ba, er, erabilzea, ez? Eh? Guztatuko leitzaiguk ere eh, bai, fiskalitotea aldatzea, progresiua eh, egitea, eta arretarako, ba, gehiengo eskerti aldak behar dira, zeh, ikusten dugurez, askenengo erreforma, PNV zoek eta alderdi popularnarekin, zeinatu zuten, eta hori, ba, bueno, ba, ondo baki egun bezala, bakarrik mase egiten dio birudunei, eta multinazio galei. Eta hori, bueltan ba, berdiagun eski. Oso, ondo egin ego Martínez Zaton, esker han itxako kordiatxeia, eta bueno, erain, e, sumar koaliziokin burubelarri zau, orain hortu ekitaldi batean zehazki, ba, animo jarra, ondo jarraitzea kampaina, eta ikusi arte. Dale, mi esker. Gerarte. Bueno, eta gure... Zatu ezin badut, ez dut naiz zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbo. Bueno, bueno, bueno, eta bukatzeko gure auteskunde programen azterketa eta kasu honetan ya purtsubet gai ekonomikoak eta purtsubet zabaltzeko eta bueno, ba, argia gure argia talean, argiako kasetari eta baita lanaen ekonomian azpaldiko kolaboratzea, Gorka Peñagarikano, eh, Kampainako Kronikak eta eta bueno besteak beste ba, eh, bebai eh, Kampainan jarraipenatik gara tago beste, beste, beste pieza eta beste kontinuak egiten da billena, eh, Arratxaldeon Gorka. Ejorra Jaledón. Bueno, eh comento telegonarena, pultu de campaña en Irak urte ta orokorrasteko eh sukuen Navarmentzen do zureengo gausa oh. ba crispaseo gitxi eta proposamen lauso samarrake ikusten do su su honetan edo ser Bai, bai, egia esan, eta gainera, kampaina espalditik dator, e, bueno, kampaina ziklo betean bizigarela esan genezak ez, e, karo, Espainiako autoeskundeak ere eragintzuzen adute geurean, gero eta gehiago, gainera, bueno, hemen goalderde politikoak ere ja denak aurkezten direlako Espainiako autoeskundetara. beraz, ba, bueno, udazkenean edo hasi zen hemen e, alako aurre kampaina luze hori, e, jakinaz zen, ba, udado edo gehien ezudan izango zirela autoeskundeak, eta eta bueno, acaso ya dugun kontua, ez, azaroaren bukaeran, e, bueno, filtrazio bidez jakintzela, hortuzarek getzuela eh urkullu jarriko, eh lendakari gai berriz eta eta bueno, e, ateratzen zera hortatik, ez, ba polemika horretatik eta eta hutsak geiago arrutzeko asmorik gabe, ba, Imanol Imanol Pradalesen izen ateratzen azaroaren bukaeran eta pentsa, eh kanpaina ofizialkia abrilaren hasieran hasi bada, hasi ba pues orain arte eh aurrekoanpaña luzea daramago ba izanakoak bai krispazio gutxi e, bueno, ikusten delako ez ba bi alderdi nagusiak bai EAJ eta bai EH bildu ba, bueno, bere batonte biladoa zela Krispazio e, gutxi esan dezakegu bai EH bilduren jarrera ere belako bai, bueno eh pizka bat orokorrago askotz ere oinarria zaindu eta eta polemika gutxiagotan sartzeetakoa E, horretan ere sakonduko dugu geroago, baina foku eta pikampo eta piskabat, ba, bueno, aurrera begira eta reformismoaren izenean, baxarrera ere ikitzaliak edo lehen estenari zaizkio. Beraz, da ikusten daba, ez dagoela da polemika ondirik, bietako inorri horrela kominieta egolako. Eta bueno, gai sosialak nagusi dira, es, badakigu Euskal Autogobernuaren eren bat e, osakiretxa osasun politika dela eta laurden bat e, eskuntza politika dela, o, o, eskuntza politika kampainatik kampo geratu da, inok ez du eskuntza politikarek berbaitzen, baina edo zeinan osakiretxa eta eze bizitxa politika bai dago apurtxu bete kampainaren erdigunean, eta ez dakit e, antzekotasunak esto patzen ditugu EH Bildu eta EJN EH artean? Bai, bai, oro, izenien oroa, re, zikusten da, ba, sistemarekin aurrera jarretzeko asmada goela, e, EAJak e, zuzen zuzenean ba, orain arte egindakoa, e, ba, bueno, pozgarretzak hoten du, eta horretan segituko duela itzematen du, bide horretan ari dalanean, eta EH bildu, piskat, sartu da bazteretik, e, bueno, proposamenez berdin ziagoak, baina oroa, sistema bera iraultzeko, horrela itzauekin esan, da ez, iraultzeko betarik gabe, ba, itzeketa esan da bezala, erreformismoaren izenean, Ba, ba, bestelako proiektu komunitario goak, eh, jartzeko eh, deiak egiten, eh, bueno, ikusten da, ba, jendearekin hitz egitea, komunikazioa, komunitatea, alako hitzak erabiltzen ditu, gero praktikan ikusi beharko dira egiasan, ea zertan bukatzen duten, eh, instituziok beraiek ere, ba, mugandiak dituztelako esaterako etxibizita politiketan, ba, intzuztenean eragiteko, eta, eta, bueno, gaur egungo norantza asezin honi, Bukaera emateko hori etxe bizitzari dago kionean osakideza jakin erdigunean dago e, deribabetean eta kinka dagoelako ere duabera. E, berria egunkarian felix ubiak aipatzen zuen gaur ez. Ba, osakideza gaur egun dagoela bat duela amarramabost urtea hartu ziren erabakien ondorioz. E, Erabakio horien ondorio dela gaur egungo osakidezaren egoera e, kasik prekarioa, prekarioa ez zuen erabiltzen baina baina egoera larria bintzat ez. Eh, ikusten da orain Osakidetza dago erdigunean, ez da bueno, eh, alako alako eh edo espero ikusten da ja joren partetik, ba inbertsio politikak lehen ezten dituela, egiten duela leengo hildu beretik, esan ez ba hainbat ospitale, esiak eta bestelako zerbitzuak ba indartzeko mila ak milioiko inbertsioak egingo dituela han eta hemen. Eta EH bilduren jarrera geixiago da, ba, ba, bueno, jendearekin itzekitea, e, osasun langile dezen, te bilduzi duen aurreko ekitaldi batean, eta programa aurkeztu duena osakidezaren ninguruko ere zentzu horretan doa. E, langilea ientzun, gerora eraikitzeko. Lakin ja, e, piskatzubiaren elkarrezketa horretara itzulita ere, esan behar da, ba, ba, osakidezak gauetik egunera alatzea ere oso zaila izango dela, eta politika oso jarraituak markatu beharko direla, ba, bueno, eh, gero eta gizarte zaharrago batean, eh, behar horiei erantzuteko. Bai, bueno, apurtxu alderdien alder dien estrategietan, eta ikustez, e, neko eroso samar, ikusten dugula EJ eta PS bloque, gobernu blokea, hasi ur daude, e, ba, gobernuan jarretuko dutela, eta, es, baina, bueno, apurtxu beti ez dakite bere izteketa orain, eneko handu etengabe da bilor bere iztenoan emoten du PNV-ekin talka etengabea, baina dozean ea JAPSE eta nahi baduzu banan-banan edo biak batera nahi duzule esgorka, e, zeraren ikusten duzu beraien e, kampaina estrategia? Ba, kampaina egia esan nahiko ezberdin egiten ari dira, zaiatzen ari dira, bintzat e, pse partetik bintzat, pse aipatu behar da, kampaina ofizialki ase aurretik, apriila baino lehen, erabiltzen zuen leloa zen aldatu gidoiak kanbiel gion. Eta, eh, klaro, orain, eh, kampaina asidela, eh, bere leloa da, erabaki horrekin lotuta, pues bota alke decide, eh, bota botua eman erabakiko duen ari, alegiak guri. Eh, nola baitere PSR ari, ari da jartzen botere posizio batean jarri nahi du, badaki iruaren indarren dela eta beste bien gandik nahi kourun. Baina, erabaki nahi du, e, edo, bueno, erakutsi nahi du, bintzat erabakiko duela e, bi zeni emango dion gobernua. Ez, bueno, ikusten da, berak, ja, beste pauso batetik esaten duela, ez dela gobernatu nahi, edo, bueno, gobernatu nahiko du, e, baina ez lendakari gai izan ez horretarako korretarako aukerarik izango. Eajotaren partetik, e, bueno, ipatu dezala, ez, osakideza, osakideza eta etxioizita politikaka ipatuta, badago, berizik osakidezaren partean, halako deriva bat eta bere votanteak edo bere boto emaile ohikoak e, galtzeko joera duela edo kalkulu ektoralen arabera bentsat e, itzura guten arabera eta kanpainako metzuen arabera itzura du e, bere boto emailea etxean geratu daitekela e, eta ez hainbesteakaso bai H bildurako boto transferentzia horretan e, geratu ez e, jende bat bai joango daia H bildu gozkatzera baina EAJ-ako fidel batzuk akaso etxean ere geratu daitez. Gela, pixka bat, EAJ-aren diskursu ere hortik doa, ez? E, diltzalea batzara eta zalantzatan batzaude, e, bueno, egungo ere duak e, e, krisian daudelako, krisi hitzara bilegara jakina, e, bueno, ba, horregatik, ba, joan zaitez bozkatzera, pixka bat, EAJ-arena da, e, alako bueno, beldura zabaldu nahi du ere bai, ez badibuzuguribot, Ez badi gotzuk botatzen eh, EH Bildu gobernatuko du, beraz, eh, du eta malin bat zauda ere, bai, nola baitera esaten du, ez ba, iraganeko akatzako onartzen ditugu, osakidezarekin ez dugu guztia ondoekin, hobetu behar da, baina eh, maiguzu beste aukera bat, eta jarraitu dezagun kuka gintzen, peste batzuk ez dezatena gindu. Haku hor kurioza da, no, EHJak badaki aurreko dut pandemia osteko testu batean, Eh, azkenean boto absentzia oso altua izan dela e, e berrogeita 1430 erdia erdien langa hori garota nuloak eta eta zuria kontata eta bueno PSN aipatzen dos unibe atoga bas eh, España cotelavista horretan co votalki decie votalki decie el que decide, el que decide, baya, el que decide e, iraba kideullada no eres ya ez dago iraba kiteko eser no baina bueno edo señean tartuko eh, gara aburtu kanpaina e honen eh, berrikuntza nagusia no eta zibildu estrategia Eta eraldaketan naiko importantea dago, eh, ajota eh, momentu aulean dago, kris interno batea egon leike baita hor eh, urkullu eta pradal, ez etar naute ketan ikusi gendun moduan, baina dozei nean, hori, eh, zu dienosuna, no? kampanya hori, eh, ezkera bertxale historikotik, oso urrundagoen kampanya bat, eh, eta elementu berriak, eze, eh, ikusten dugu, eh, atxe bilduko aurre kampanya, zein kampanyaan. Bai, bai, iruditeki agi dasan berritu dute, bueno, eh, fiska fokoharik duen ere jakingo du, ez? Ba, berde koloretik ere fiska urdinskana hartu duela, ja sartuta, baina diskurtsoak aipatu bezala, ez? Ba, diskurtzo e, figura berriak ere da ba, hutsandiano bada azkenerako La figura gazteago bat, eh, ezkerra bertzaile historikoarekin lotura da, zuzenik ez duena, bueno, adin aldaketa da, eh, kasikoin dagoena, baina autegi ere badako, eh, fisikoak kanpaina egiten, baina ikusten da, ez, poko gehienak, elkarrizketa gehienak eta etarpegi ematen duena hutsandiano berea dela, logikoa den Zentzu horretan bueno, eta, eta indarkeria garaiak epaztarean geratu dira, eta urteak pasatu direla, eta, eta pesek beretziki oraindik ere ba, matraka ematen segitzen gai ateratzen, baina ikusten da EH Bilduk lortu duen espektroa oso dela, eta, eta dagoeneko garai hori pasaturik ikusten duela. ez. Beraz, EH Bilduk batetik hori joaliatzen dut, bestetik dago, e, bueno, ezkerra gertzaleak historikoki izan du, Eh, bueno, 30 urte azpikoen, e, bueno, e, boto emaien, ba bueno, alako babes handi bat, hori urten poderioz 30etik hasik esaten denez, igo da 50 urte bitartera. 50 e, urtetik berakoetan, eh, mikrodatuak eta ikusita inkestetan, e, bota, boto boto gehiena jasotzen ditu NAH EH bildu da eta aldiz 50 orakoetan gorakoetan EAJ badago alako arrakala giazan esanguratsua eta lehen aipatzen genuen osakidezaren eta etxe bizitza politikena huzian ere, ba, bueno, gai horiek ere, badaude nola baitere bere izita adinean. Ez? Ba, pshkat, bueno, e, gehiengoa, osakidezara joaten den gehiengoa, bada e, jende heldua, berroita marri urtetik gorakoa, ea jotaren oiko botantea, akaso, eta berroita marritik berakoak, ba, bueno, etxe bizitza politikekin gehiago kezkatu daudenak eta ea bilduren botanteak. Beraz, gaiak eta adinak ere, e, zentzu horretan e, zeharkazen dira, horiei begiratzea egia esan interesante dago, Eta begiratu behartzaio ere, e, arabari araba izango delako beste puntu gakoetako bat eta araban gertatu da kaso, ba bueno, EH bilduren islada den eragina, ez? Eh, bueno, soziologikoki Araba asko euskaldun du azken bi markadetan gutxienez, nabarmena da herrialdeak eh, bueno, ze joer hartu duen Euskaldun zearen alde eta ezker politiken alde ere bai, EH bilduk eh Arabako mendialdean eta eta Gasteiztik kanpoko herrietan Badu eragin esanguratsua, hori nabari da, eta hori eskerre ere, ba, olatua ere, bueno, apareltan da bil, araban bertan, ez? Bizkaian gehiago aritzea kostatzen, eta gipuzkoan, ba, ba, diputazioen egontziren duela marurteta, eta, eta, eta ikusten da urten eren nagusitasunez. Modutela, beraz, bueno, badago alako e, lurraldeari dagokionez, gaiak gaipatu ditugu, adine gaipatu ditugu, eta lurraldeari dagokionez ere, ba, badago berezitasuna kontuan hartu beharrekoa. Claro, beste egun baterako xiko genuke que non pepe eta boxena baina, claro, begia da eta gubiar hordago hordago natarako dugune e, reportaia no? e, en PNV lepen Le edo, curioso da laxela en PNV que hartu da huela purtxu bete behistoriko eta azken urte eta meloni, lepen boxe eta abarreko programan baina do señan begia da baitare atxe bildu ne estrategia centrista no? edo apurtxu bete crispaseo gutxikoa eta programatikoki baiko baniko e, da ondorioa da baita eskerretik ba Aulesia haundia dekoiela e, ba, podemos eta sumarren arteko talka austura eta kasunetan honetan ez dakizena ikusten dozu su pode... podemos eta nebadu baduzu baitare ba sumar sumarraldetik ba, beraien e, kanpaina ildoak edo beraien beraien, beraien ildo ildo estrategikoak hm bai hmm, aipatu duzu EH bilduren zentralizazio egoera hori egia da Ezkerretik ezagoela, e, bueno, errealitate, errealitate aldetik edo, bueno, errealistak izan da ez, alternatiba errealik ez. Bueno, ikusten da ez, ba, Podemos eta Sumar, badira bi espektro akaso EH bildutik ezkerrera goko kabaitezkenak, baina errealki eta eta Galizian ikusetako aurrekariak eguztetuz guztia markatzen duela, hemen ere bai ez. Ba da ba, esagertzeko zorian dauden bi alderdi, kasik espektro beraren baitan mugitu diren bi alderdi direlako, E, bakoitzak bere, bere zitasuna ditu eta, eta bere izita orkesteak e, inori ez dio meserik egin, e, meserik egin albazion, e, dute atxe izan dela, e, pietako inori baino. Jakina, ez dago alternativa errealik, Podemosen bertan ikusten da, gaimera, e, egia esan, erabatekoa, e, kanpaina jarraitzen ari dena jakingo duez, ba? ba, bueno, baie atxe bildu, geha eta peseek e, erabiltzen dituzte alako pantaliak episkabatea, e, badira kampainan mitinak berak, badira asko handiagoak, asko zere balia bide gehiago ipinitakoak, diru gehiago dagoela atzean ikusten da, Podemosena ikusten da, bueno, aurre kontualdetik e, berak agatxo bate edo gongo zela, e, suma daiteke bintzat e, kanpotek ikusita, eta, eta Podemosen hori izan da, ba, sumarren, ba, bueno, sumarren e, onarri sozialik ertauka ego euskal herrian, Egia esan, ematen zaioan ahotxa, e, bueno, kontuan hartuta, hain dola ingutzi sortu zen eh, mugimentua dela, eta euskolegio biltzarean eh, ordezkaritik ez duela, bah, ahotxa ematen zaio, eta gaitzer di aientzat, ahotxa ematen zaiola. Egia da, duen oinarri soziala hemen oso apura dela, eta Espainiako gobernuko presentzia, eta jolanda diazen fenomenua dela, nola baitere salbatu daitekena beraz, bueno, ikusten da, ez bi prozesu, bueno, bi mugimendu edo bi talde nahiko kanpoan daudenak eta eta spektrotik, eh, bueno, autezkundetan leihatuko dute eta eta eserleku kopuru oso murultzaterako dute desagertzen ezpadira beintzat, ikusi beharko da. Ea zer gertatzen den? Ze hemen eskerreko botantea denari egia san Uste dut, motivazio gutxi emango diola elkarrekin Podemos eta sumarren alde egiteak, zehia jakina da, aia ipoto ematea, e, eraberean EH Bilduri e, babesa ematea dela. Beraz, e, errealista goak izan da, eta, eta alternatiba errealari begira, ba, EHRI Bilduri boto ematea zentzuzkoagoa da, e, ordezkariko burutan handituko litzatekelako, ba, ba, bueno, peste bi hori ematea baino. Beraz, bueno, ikusi beharko da, ea e, flotagailuak, euskaba da, itsasoan galduta hau den bit bezala ezela, ba, ea flotagailuan nola eutxialdioten, ea nork eusten dion, ze, bueno, batalla horregongo da, eta galdera ikur batekin planteatu daizite. Bueno, ea eusteko gai zaten dira, baina, bueno, apurtxuet gorka e, zu e, mende bat baino gehiago duen erakunde bateko kasetaria izan da, eta, bueno, ibilbide luzeko behe bai apurtxuet, eta maitzeko ja noski e, e, asken aldera bat, Badago Labebai eta EH bildun bilakaeran ba putxu promesa abandonatu batzuk, no? e, programa historiko bat, e Nasioaskapen mugimendukoa, e, baita zenbait ideia bertsale nazional eta incluso irautzaileak jaque, ixandakoak Euskal Herrian e, ba importantzia handi, ez? Gaur egun igual beste eremu politiko sozial batzuetatik baskapatzen ari direnak, e, baina edoseanean, e apurtxu badago badago aldarrikapen eta porroka historiko batzuk, ba, desagertuak direnak, es e, Euskal politika eta beresiki eh eskerabertsalearen programan bai bai na varieta ikusten da estrategia ba, azken urtetan abian datorren estrategia dela es iragaineko mamuak sortzen dizkio jende askori buruan eh estrategia albertsale independentista eta soberanista hauek beraz egin daelako apostu bat ikusten da eta, eta biztakoa da eh? toki guztietan Ba, bueno e, independentzia eta kasikaipatu ere egin, e, zera guzti hauetan, e, kampainako ekitali guzti hauetan, eta, bueno, ideia bertzareta nazionalak baino, eta hori, bueno, kontuan hartuta, EHB-luk eta EAJ-ak e, iaia bueno, parlamentuaren idula ordena kontrolatuko luketela, orain nauteskundeak egingo balira, eta inkesten arabera, ba, ba bueno, berez, bi alderdia bertzareta nazionalak dira, eh baina diskurtzio horiek neiko azarturuak daude bai EH bilduren partetik eta bai EAJren partetik ikusten daba, ba erreformismo ezkertiar bat bultzatu nahi duela EH bilduk eta, eta nazioa pixka bat eskubitik eta zentro eskubitik eskubitik gehiago eh kudeatua EAJak beraz Ideia abertzaleak eta nazionalak basterren geratu dira eta hori egia esan neiko tristea da e, euskararen partetik ere bai eta hori naharmenzekoa da euskarak gain bueno, azken urte hauetan beretzeki hautzetegien partetik jaso eh, dituen eh, kolpeekin ba bazen aukera bat edo er, izan beharko luke aukera bat oraindik e, egin daitekelako eh? e, izan daiteke aukera bat ba ba nola legez blindatzea baina, baina bueno, ikusten da gai hau ere neiko azterlan dagoela eh acaso hau ateratzeak e, psri mesede egingo lioke psd delako fisko bat e, euskarari matraka ematen diona eta eta bueno esandakoa ez fisko bueno baztertu dira ideia hauek e, estrategia baten itzengen eta estrategia hori da ba, iraganeko mamuak bazterlan uztea eta eta etorkizun berri bat eraikitzea ba ba bueno beste estrategia batzuekin egin, gero horak e, zaizkien ideiak dira, baina, bueno, berez ez da, orokorrean herrean eta gitzartean, e, hain urrun dauden ideiak, ez? Kataluñala begiratzea besterik ez dago, Kataluñan amnistialegarekin, independenziarekin ere, oraindik dik segitzen dute, haienak e, eskatzen, baina Euskal Herrian badirudi, oi hartuna pala duela. Oso, ondo, gorka, gorka apeinagarikano, argiako kasetaria, placer bat, sugaz berbaitxea, apurtxu bete saionetan eukindogun e, e, e, e, ba, beste, beste interventzio politikari edo autagaien aldetik, ba, eskertzen da baita, independentsia ba, kasetari eta ikuspegi apurtxu bete batetik, e, zuen, zuen analiziak, eta, bueno, ba, jarretuko dugu bilbo irian adi, zuen argian argitaratuako kronikei, eta egon aurrengoan estudioan, ea, ba. Euskarrik asko zuei bezarka da bat, ziondo Zain no. du Bueno, lanaren ekonomia saionen amairara beheldugara Eskerrik asko e, kolabalatzeile guztiei Bai, e, Roberto Uriarte, Alberto Alonso, Ingo Martínez, Gorka Peñagarikano Ba, gurekin egotagaitik Hemen e, utziko zaituztegu eta bi aste barru hemen egon gogara berriro Gogoratu, ba, bueno, e, lanaren ekonomia bilboiria irratia hor dago eta argia elkarlanean egiten duten saio bat dela Eta e, saio hau, ba, entzunga izango duzuela podcastean hurrengo e, ur, e, egunetan e, bilbo iriak eus, e, atarian eta beste gabe e, urrengo egunetan